Хтось підігравав їм на скрипці, ще хтось на бубні, а Лада взялася за аккордеон. «Ходімо, потанцюємо!» – підбігла до Луки молода. Той зиркнув на Марту, але вона заперечно похитала головою. Бабця потягла Луку в коло, і він встиг лише зауважити, що сумний Адріан пересів до Марти ближче, як тільки звільнилося місце. Бабця підстрибувала і гоцела, кружляючи навколо себе і примушуючи так само кружляти луку. Плескала в долоні, підспівувала, хвицяла ногами, як молода коза. Вже на «Ой, сусідко, сусідко» лука задихався і визволився з бабциних обіймів. Його місце заступив лікар-терапевт Омелько. Здоровецький, рум'янощок і старий який Підхопив партнерку на руки і завертівся з нею, спритно обминаючи інші пари. Ані Марти, ні Адріана за столом уже не було. Лука декілька хвилин спостерігав, як Станіслава з блискавичною швидкістю змінює партнерів, розмахуючи своїм пончу ніби крилами. Коли ж танцюристи почали потроху повертатися на свої місця, Лука, не помічений ніким, шаснув у кущі, проминув освітлену територію і вибрався на берег озера, де було майже зовсім темно. Почулися оплески й крики схвалення, що перейшли в мертву несподівану тишу. І над плесом знісся сильний голос лади. Шуміла ліщина, як вся розвивала. Плакала дівчина, як ся віддавала. Не шуми, ліщино, та й не розвивайся. Не плач, дівчинонько, та й не віддавайся. Лука згадав, як колись на одній з репетицій хору, де минуло пів його дитинства, ця пісня, кількагодинно повторювана безліч разів, так надокучила йому, що він сам розридався, ніби згадана в ній дівчинонька. Наступної миті наткнувся на Адріана, що вдивлявся кудись у чорноту, знявши окуляри і витираючи їх краєм маринарки. «Вона десь там», – показав рукою. «Бачиш, де блимає вогник вогники і сигаретки?» Марту Лука знайшов відразу. Вона сиділа на товстій балці, закинувши ногу на ногу. «А збираємося побудувати тут ще один будинок з кімнатами для гостей», – кивнула вона на балку. «Місця не вистачає, а охочих чимало. Це хороше місце для відпочинку. Карасі, раки, в лісі гриби, малина, ожина, озеро врешті решт Можна і так плавати і на човні, і на плоті». «А чому жовта вода?» – спитав Лука, сівши поряд. «Бо жовта?» – в її голосі почулася усмішка. «Бо тут сюди жовта глина, а ще повно вільхи. Вони надають озерові кольору іржі. Якщо не враховувати цього, вода тут зовсім чиста. А звідки вертоліт?» «Мій чоловік літає». Лука не зовсім зрозумів, що малося на увазі, але допитуватися не став. Бо Марта, здавалося, не хотіла більше говорити. Вона загасила сигарету і підвелася. А вчора лікар сказав, що мені залишається 102 дні, а різким голосом промовила вона, блискавично скидаючи з себе одяг. На кущі зависли хустка, светрик, спідниця, шпурнула кудись черевички. Мунштук упав біля ніглуки, і той знічено підібрав його. «А сьогодні вже навіть сто один!» Марта зірвалася з місця і з неймовірною для людини поважного віку швидкістю помчала у воду. Почувся плюскіт. Чорна голова швидко віддалялася від берега. Звідкись вибрів тарзани, тужливо повискуючи, а влігся поряд з Лукою. Так вони мочки сиділи якийсь час, доки задихана Марта, допливши до протилежного берега і повернувшись назад, не вийшла з води.